Свещеният ултар 20 лекция от учителя, държана пред общия окултен клас на 9 февруари 1927 г. в София. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди. Размишлени. Преглеждане на рисунките, дадени за тема. Образите Картините, които хората рисуват, действат възпитателно върху тях. Те оказват силно влияние върху човек. Според законите на природата, когато черта е нещо, първо тя дава формата му, а после – неговия смисъл. Затова това именно – всеки образ има своя величина и свое място. За да бъдеш човек на изкуството, ти трябва да намериш своето място. Художникът, музикантът, философът, ученият, религиозният трябва да намерят своето място. Възоснова на същия закон, всеки стремеж на човешката душа изисква специфична област, специфично място. Любовта, мъдростта и истината имат свои специфични области. Когато се говори за органическия свят, за развитието на формите, и там ще срещнете същото положение. Всяка форма има свое определено място, определена величина. И всеки човек, който има тази, този вътрешен, свещен стремеж... Непременно ще намери своето място в природата. Ако не може да намери своето място, това се дължи на обстоятелството, че понякога той очаква повече, отколкото трябва, а понякога очаква по-малко. Това са две крайности. За даден момент човек трябва да очаква толкова, колкото е възможно да получи или да постигне. Ако не съблюдавате това нещо, вие ще се поставите в полето на сенките. Щом изпаднете в сенки, вие казвате Всичко е суета. За да намирате, че всичко е суета, това подразбира съществуването на някаква реалност. Само при суетата има реалност и при реалността има суета. Само при злото има добро и при доброто има зло. След всяко добро и зло. Ако направите едно добро, злото ще мине и ще замине, без да ви засегне. Ако не направите доброто, злото ще мине по край вас и ще ви засегне. Сега от ваше гледище какво разбирате под думата рисуване? Само художникът ли може да рисува? Не. Всеки трябва да се упражнява да рисува. Всеки трябва да се упражнява да пее. Вие трябва да отделете всеки ден по 5-10 минути за пеене, свирене, философстване и т.н. Човек трябва да се интересува от всичко. Понякога хората започват с най-трудната задача искат да разрешат смисъла на живота. Оставете този въпрос за най после Займете се първо с разрешаването на по-прости въпроси, за които са дадени естествени методи. За пример. Какво ще направи заекът, ако вие го подгоните и той се намери пред една река? Заекът ще се засили и ще прескочи реката. А ако гоните патица през реката, тя ще я преплува. Ако гоните птица през реката, тя ще претвъркне над нея. Следователно, всяко живо същество има свои методи за действие и то най-естествени. На същото основание човек има методи за разрешаване на всички въпроси, но той трябва да започне от най-малките, от най-маловажните. Има хора, които произлизат от птиците, те са идеалисти. Следователно, дойдат ли до разрешаването на някой въпрос, натъкна ли, натъкнат ли се на някаква мъчнотия, те ще я разрешат чрез хвъркане. Други хора произлизат от рода на плавателните животни. Те ще разрешат мъчнотиите си чрез плаване. Трета категория хора произлизат от млекопитаещите, вследствие на което те ще разрешат своите мъчнотии чрез скачане, чрез ходене. Движение по земята. Тъй защото живота има толкова методи за разрешаване на въпросите, колкото вида хора съществуват. За пример, някой човек е страхлив като заек, той разрешава въпросите си като заека с бягане, с прескачане. Щом го погледне някой накриво, той веднага бяга, сърцето на този човек постоянно трепва. Срещнете друг някой. Той е смел. От нищо не се плаши. И сто души да го погледнат на крипо, той не иска да знае. Сърцето му не трепва. Казвате, сърцето на човека не трябва да трепва. Понякога трепването на сърцето е на място. Защо? То развива една добра черта в характера на човек. Нетрепването на сърцето понякога развива известен недък в характера на човек. Юначеството може да се превърне в грубост, а понякога в смелост. Страхът може да се превърне в благоразумие, а понякога в слабост. Това са сили в природата, които имат два различни резултата. Страхът е построен върху съвестта на човека. Ако отнемете страха, соковете на съвестта пресъхват. В почвата на страха са посадени корените на човешката съвест. Казвам, ако искате да имате успехи в работите си, всичко трябва да вършите при разположение на духа, по любов. Освен това, каквато работа и да ви се представи в живота, не я избягвайте. Разнообразието в работите е необходимо за вас. Новият живот, към който се стремите, ще ви постави в разни положения, на разни служби. Ето защо днес вие трябва да учите всичко, да гледате на всички работи с еднакво уважение. Всички неща не са потребни за този живот, но ще дойде ден, когато ще се нуждаете от тях. Разумният човек всичко изучава. Той разумно използва всички условия на живота. От всичко се учи, на всичко се радва и за всичко благодари. Сега, като изучавате живота, едновременно с това трябва да изучавате и себе си. Да изучавате всичко, което е вложено в вас. Има неща, които вие сами сте вложили в себе си, но има неща, които други са вложили в вас. Задачата ви седи в това да различавате едните от другите заложби. Казвате, не разбираме какви сте е заложби, как е възможно и други същества да влагат в нас известни способности. Положението на човека е подобно на положението на банките в живота. Една банка има свой собствен капитал, с който работи, но същевременно тя работи с капиталите и скъпоценностите на много външни лица. Външните лица са вложили своите капитали в някои банки, за да се ползват от известни облаги. По същия закон и човека... И в човека са вложени капитали и ценности, дарби от външни лица с цел един ден и те да се ползват от облагите на неговата банка. Следователно, човек трябва да работи съзнателно, да развива тия дарби, защото някога ще го държат отговорен за всичко, което е направил, придобил или изгубил. Вие трябва да цените грамадните богатства и капитали, които първоначално Бог е вложил в вас. Ако цените това вътрешно богатство, което ви е дадено, вие ще работите, ще го развивате и един ден ще се върнете при Бога с увеличени, разработени капитали. Обаче положението на повечето хора днес е точно обратно. На времето си още те не са приценили богатството, което им е дадено, както и отговорностите по него, следствие на което ред съществувания са харчили, яли, пили и днес се намират в положението на фалирали търговци, отчаяни, обесърчени. Съвременните хора постоянно се оплакват от живота и казват – лоши са условията на нашия живот. Казвам. няма защо да се обезсърчавате. Лошите условия дойдоха като последствие на вашия лош живот. Първоначално условията на живота са били добри, но и сега още не са чак толкова лоши. Колкото и да е фалирал един търговец, той все пак има на разположение поне малък, основен капитал, с който отново може да започне работата си. Никаква сила в света не е състояние да посегне на този основен капитал на човека, даден му от Бога още при създаването му. Кой е този капитал? Любовта към Бога. Щом обичате Бога, щом имате каква и е да е идея за Него, условията на живота са добри. Ако не обичате Бога, ако нямате идея за Него – Условията на живота са лоши. Ако обичате хората, условията на живота са добри. Ако не обичате хората, условията на живота са лоши. И тъй. Три стимула има в живота на човека, които го заставят да работи. Любов към Бога, любов към ближния и любов към себе си. Казвате Любов към себе си не е нищо друго, освен егоизъм, който разрушава човек. Аз не говоря за егоизма в неговите крайни проявления. Да обичаш себе си, разбирам, да обичаш Бога в себе си. Тази любов именно е извършила на времето си отлична работа. Тази форма на любов постепенно се е разширила и е преминала в любов към ближния. Т.е. любов към всички същества вън от нас, с които заедно работим и се подвизаваме. Първият човек, който е живял в рая, познавал само любовта към себе си, към Бога в себе си. Той имал всичко на разположение – плодове, семена, животни като другари на неговия живот и за нищо не се е грижил. Когато съзнанието му започнало да се пробужда, той почувствал нужда от подобен на себе си, от когато да обича и да бъде обичан от него. Азът в него, който бил пълен господар и на всички заповядал, бил вече недоволен от положението си и пожелал от Бога другар, с когато да се разбира. Питам, кой е недоволен от себе си? Недоволен е онзи, душата на когото не е в самия него, а е вън някъде. Такова е било и положението на Адам. Душата му не е била вътре в него, в неговия рай, но останала вън от този рай, следствие на което той потърсил другар, който да задоволи тази липса. Когато душата на човека е в самия него, той живее вече в божествената любов. В любовта към великото, необятното, безграничното, което се проявява навсякъде в света. Деседи по грешката на Адам Желанието му да има другар не е лошо. Обаче той не погледнал на Ева като на душа произлязла от Бога, но си съставил за нея съвсем детинско, криво схващане и казал Тази е плът от плътта ми и кос от коста ми. Щом помислила така за Ева в края на краищата, той трябвало да види какви са резултатите на неговата крива мисъл. Ева не остана при него. Друг щеше да бъде въпросът, ако той бе погледнал на Ева като на душа излязла от Бога, която заслужава очудване и към която трябва да се пристъпва със свещен трепет. Ще кажете, че това е било мнението на Адам за жената. Аз пък казвам, че и сегашният Адам мисли за Ева по същия начин. Съвременният мъж мисли, че е господар на жената, че има право над нея, понеже е от него, но за тази негова крива мисъл той не можа да задържи жената при себе си. С такива разбирания живота не се поддържа. Животът изисква здрава основа, ако основата му е гнила. Той се разрушава. Вие трябва да си съставите понятие за човека, бил той мъж или жена, като за нещо целокупно. Сам за себе си човек представлява нещо цяло – изявление на Бога. Когато се отдели от Бога и пожелае да бъде самостоятелен – той веднага се поляризира. В него се явиха два полюса. Тия два полюса са любовта, която обхваща живота на всички същества в света и мъдростта, която носи светлина. Любовта и мъдростта пък се стремят към истината, като към крайно звено, като към крайна цел на живота. Истината създава образите. Тя е поле на знание. В истината се складират всички знания от незапомнени времена и до днес. Учени, философи, поети, писатели могат да намерят всичко, каквото търсят в областта на истината. Тъй, защото когато ученият отиде при любовта, тя ще му даде кон и кола, с които да се движи, да върви напред. Ако отиде при мъдростта, тя ще му даде свещ, с която да си свети. Ако отиде при истината, тя ще му даде знания. Следователно, ученият ще запали свеща, ще впрегне коня в колата си и ще тръгне с нея да пътува. Стотици и хиляди години ще пътува той, докато намери у нези знания, които са необходими за придобиване на истинския живот, на пълната светлина и на безграничната свобода. И тъй, вие трябва да имате ясна представа за себе си, нито да се подценявате, нито да се надценявате. Може да се познава само онзи, който е проявил, у когото съзнанието е пробудено. Истинският човек седи в онова, което се е проявило в него. И ако днес хората се делят на добри и лоши, това се дължи на обстоятелството, че те са проявили някои свои качества, които се определят като добри и лоши. Докато човек не е проявен, той минава за божество. Щом се прояви, всички започват да го хвалят или критикуват, според това как се е изявил пред тях. Например, някой човек говори за морал, за вяра, за любов към човечеството, за жертва. Но щом дойде до ядене и пиене, той всичко забрави и мисли и само как по-добре да се нареди, как по-добре да се облече и нахрани. Питам, къде седи силата, устойчивостта на този човек? Той трябва да съзнае своите недъзи, своите слабости и да работи за тяхното изправене. Човек в пълния смисъл на думата може да се нарече онзи, който е в състояние да изправи своите слабости и погрешки. Ако не може да изправи погрешките си, той не може да се нарече човек. Животното изправи ли погрешките си? Кучето, котката или кое и да е животно, дето ходи там, хвърли извърженията си и не мисли да ги чисти. Човек не може да направи това нещо. Колкото по-високо е съзнанието му, толкова по-внимателен е той не само към външната, но и към вътрешната обстановка, към вътрешния си живот. Той трябва да пази ума и сърцето си в абсолютна чистота, да не допуща никакви нечисти мисли и чувства. Както не трябва да допущате нечисти мисли и чувства в ума и сърцето си, така също не трябва да допущате някой човек да влезе в душата ви. Душата е място, дето само Бог може да живее. Допуснете ли човек в душата си, вие ще се намерите в затруднение, които ще решите или като зайка, или като патицата, или като рибата, или като млекопитаещото. Обаче това не е правилно разрешаване на задачите който се опита да влезе в душата на човека в края на краищата, той ще срещне господаря на тази душа и ще се намери в безисходно положение. Някой влезе в душата на своя ближин и казва «Ще търпиш, няма какво». Не, така не се постъпва. Човек трябва да търпи, но само когато Бог го поставя на изпитание. Брат, брата, няма право да изпитва. Казвам, Между хората съществуват постоянни ежби дразнени, от които те трябва да се освободят. Всички хора, учени и прости, постоянно се дразнят. В този смисъл, всеки човек трябва да се домогне до онази философия на живота, която разрешава тия въпроси и освобождава човека от тягостните състояния, в които изпада. Тази положителна философия се среща навсякъде в живота, и в музиката, и в поезията, и в науката, и в изкуствата. Който се добере до нея, той е доволен от положението си, защото тя го довеща до истината. Мнозина казват, ние не сме добри хора. В това няма никаква философия. Тогава други ще кажат, ние сме добри хора. Колкото е вярно едното твърдение, толкова е вярно и другото. Колкото е валидно едното положение, толкова е валидно и другото. Когато хората казват, че са добри или лоши, ние имаме друго гледаще по този въпрос. Ако някой каже за себе си, че е лош или добър човек, ние подразбираме една целокупност. В понятието аз се включва разумният човек, който е в сила да обхване много неща. Щом азът се произнесе, че някой човек е лош, той има предвид възможността за изправяне на погрешките. Азът отправя погрешките, отправя погрешките към душата, която веднага се заема с тяхното изправяне. Това нещо има приложение и при възпитанието. Ако възпитателят иска да изправи погрешките на своя ученик и за тази цел апелира към неговия ум и към неговото сърце, той нищо няма да постигне. Обаче ако възпитателят може да говори на душата на своя възпитаник, той ще има големи постижения. Когато дойдете до самовъзпитанието, вие можете да приложите същия метод. Щом се намерите в трудно положение, говорете на душата си. Тя ще ви помогне. Мнозина търсят Бога отвън, но само когато се намират мъчноти. И при това положение даже те не знаят как да се молят, как да се разговарят с Господа. Някой се изправи пред Господа и започва да говори. Не виждаш ли Господи моите нужди? Не виждаш ли греховете ми? Защо не ми помогнеш? Казвам. Добре е, че този човек се обръща към Господа, но защо не се обърнал към него преди да сгрешил? Веднъж сгрешил, той трябва да каже, Господи, прости ми, че не се посъветвах с Тебе преди да сгреша. Голяма пакост направих и на себе си, и на другите. Сега не ми остава нищо друго, освен да изправя погрешката си, за което те моля да ми помогнеш. Решил съм да се изправя при всички положения. Готов съм да понеса и най-голямото наказание. Какви наказания? Колкото я ги ще получа? Това не е важно за мен. Въпросът е да изправя погрешката си. Казвам, ако работата е за бой, нека да те бият както трябва, но да се изправиш. И ако е въпросът за вилост за отстъпки, нека бъдат и те в изобилие, но да се изправиш. И строгите и меките мерки са в състояние да изправят недъзите и погрешките на хората. Ние не сме за палиативни средства. Ние сме за онези мерки, които помагат да се прояви истинския човек. Когато убият човека, той е фада. Когато го милват, той е на небето. Когато мразят човека, той е фада. Когато го любят, той е на небето. Който казва, че никой не го обича. Той е фада. Щом каже, че го обичат, Той е на небето. За да бъде човек обичан, първо той трябва да влезе в Ада, да го намразят всички, да види какво значи да живее без любов. Щом разбере любовта, щом започне да я търси, той се качва на небето. Това са противоположности в живота, между които човек трябва да се движи, за да расте и да се развива правилно. Казвам, като ученици на Божествената школа, вие трябва да разбирате тия противоположности, за да се ползвате от тях. Ако си недоволен, ще знаеш, че си фада. Ако живота няма смисъл за теб, ще знаеш, че си фада. Как мога да осмисля живота си? Качи се на небето, дето ще намериш всичко онова, за което душата ти купне. Като говоря за небето, а аз не визирам онова небе, което вие си представяте. По думата небе, аз разбирам възвишения живот, той е живот, в който има вечна светлина, вечна радост и весели. За това не бе именно Христос е говорил. Той казва, ако не станете като малките деца, няма да влезете в Царството Небесно. Под думата «дете» в широк смисъл Христос разбира човек абсолютно чист, непорочен, със света лум, който отдалеч вижда нещата и е готов на всички жертви. Христос казва, Смир. Какво означава думата смир? Смир, смирение подразбира. Жертва подразбира. Смирен човек е онзи, който може да пожертва всички свои блага за Бога. Казвате, ако пожертваме всичко, какво ще остане за нас? Наистина има нещо, което човек не може и не трябва да жертва. Кое е това нещо? Божественото. За нищо в света човек не трябва да жертва божественото в себе си. То трябва да бъде в услуга на Бога. Казано е в Писанието: Бог толкова си възлюби света, че даде в жертва сина своя го единородна го, за да не погине всеки, който вярва в него. Бог каза на Авраам да принесе в жертва сина си Исак. Той разбра Божиите думи буквално и беше готов да принесе в жертва Исак, но чу Божият глас, който му казваше. Не посякай на сина си. Ето, погледни в храстите, там има един обен. Принеси в жертва вместо сина си Исак. По този начин Господ изпита послушанието на Авраам. Защо Авраам трябваше да принесе в жертво Овен, а не друго някое животно? Овенът символизира човешката глава, т.е. ума на човек. С този символ Бог каза на Авраам. Авраме, е в работа ума си, който ти дадох. Авраам трябваше да пожертва ума си, т.е. сина си за Божието дело. Обаче той разбра Божиите думи буквално и задикна сина си Исак да го принесе в жертва на Бога. Питам, вярващите в Бога по това време разбраха ли този закон? И те не го разбраха. Който разбере този закон, той ще впрегне ума си на работа за Господа. Щом он впрегне ума си, ще впрегне и сърцето и волята си. Значи, за правилното служение са необходими четири елемента – Бог, на когото трябва да се служи, Аврам, който ще служи, Синът, даден на човека като условие за работа и Овенът, който трябва да се пожертва на физическия свят. В Зодиака Овенът представлява човешката глава – мястото на ума. Когато се говори за жертва, подразбирам да принесеш жертва тялото, а не душата си. Казано е в писанието да принесете себе си в жертва жива и благоугодна на Бога. Това подразбира да принесете своя ум, своето сърце и своята воля в жертва жива и благоугодна на Бога. Казвате на някого, направи една малка жертва за мен. Ако дадете пари някому, жертва ли е това? Не. Това е услуга. Истинската жертва подразбира такъв акт, в който едновременно взимат участие и ума, и сърцето, и волята на човек. Без тези условия жертва не съществува. Ако дадете някому пари, дрехи или някакъв материален предмет, без участието на тези три елемента, вие правите услуга а не жертва. Трябва да различавате жертвата от услугата. Сега, да се върнем към въпроса за душата, като към живо същество, с което можете да се разговаряте. Когато искате да изправяте погрешките си, ще се обръщате към нея. Когато искате да развивате известни дарби, пак ще разговаряте с душата си. Говорите ли на душата си? Точно на време ще изправите недъзите си и точно на време ще развиете дарбите си. Душата на човека представлява среда, през която той прекарва всички свои болки, нужди и желания. Може ли човек да бъде музикален, ако няма среда, която да го разбира и вдъхновява? На кого ще свири той? и за себе си да свири, той сам трябва да си бъде среда. Този закон съществува навсякъде в живота. Условия среда съществуват за всички живи същества. Обаче мнозина искат специални условия за себе си. Който искат специални условия, специална среда, той ще трябва да чака, докато дойде това време. Когато четете писанието, в което се говори за дървото на живота, можете ли да кажете колко плода е дало това дърво? На някои хора плодовете са на физическия свят, на други в духовния свят, а на трети в божествения свят. Който не е могъл да стане виден и прочут човек на земята, той ще бъде виден на небето. От него зависи. Обаче, едновременно човек не може да бъде виден и знаменит и в трите свят. В това отношение за всички хора има възможност да се проявяват. Но сина имат желание да се проявят между хората. Едни искат да се проявят като учени, други като музиканти, трети като художници, четвърти като поети и т.н. Какво трябва да напише един поет, за да стане велик? Какво трябва да напише той, за да бъде неговата поезия велик? С какво се отличава, например, поезията на Тагор, който се премия? Поезията на Тагор е символична. Каква е разликата между символична и реалистична поезия? Едно важно положение, което трябва да имате предвид, е следното. Пазете се да не дойдете до обезличаване на нещата. Как ще постигнете това? Като не подвеждате явленията в живота под общ знаменател. Не искайте от хората да мислят като вас. Идейните хора могат да имат еднакви стремежи, еднакво гледище към природата – но в методите за постижение, в начините по които се проявяват, трябва да съществува пълно разнообразие. Красотата на живота седи във вътрешното разнообразие. В живота на Земята разнообразието е външно, а вътре има голямо еднообразие. В живота на небето е точно обратно. Външно има еднообразие, а вътрешно Голямо разнообразие. Ако влезеш в небето на пръв поглед, ще видиш навсякъде светлина и голямо еднообразие. Ако не сте подготвени за този живот, скоро ще се оттекчите ще се отчаяте, ще кажете, че нищо не разбирате и ще искате да се върнете между земните жители. Като се подготвите за този живот... В неговата светлина вие ще различавате образите, ще влезете в разговор с съществата на този свят и ще видите голямото вътрешно разнообразие между тях. Значи, ако очите ви са отворени и на физическия свят да сте, вие пак ще виждате красотата и разнообразието на духовния живот. За духовния свят именно апостол Павел е казал «Око не е видяло и око не е чуло това, което Бог е приготвил за уния, които го любят». Всичко това е скрито в светлината на този свят, който е абсолютно чист и свят. Само той може да види красотата на духовния и на божествения свят. Следователно, който иска да влезе в този свят – той трябва да се готви съзнателно да работи върху себе си. Душите с векове се готвят за да дойдат до онзи момент, когато пред тях ще се разкрие величието на божествения свят. Който не мине по пътя на чистенето, той сляб ще влезе в духовния свят. Пред него ще се разкрие само една светлина без никакви образи. Духовният свят ще бъде за него такова нещо, каквото представлява София, гледана от високите върхове на видуша. В същото положение ще се намерите и вие, когато се изправите лице с лице срещу човек, когато не обичате. Ще го погледнете и ще кажете. Човек е това като всички човеци с ръце, крака, очи, нос, уши, уста. Не. Това не е човекът. Ако обичате някого, в него ще видите много работи и то най-красивите. Еднообразието ще изчезне за вас и в неговото лице вие пак ще виждате очи, уши и нос, уста, но съвършенно различни от тия на другите хора. Само при това положение ще видите голямото разнообразие в човека и ще разберете, че външният човек не е още същинският човек. Нещо особено, нещо красиво се крие дълбоко в човека, което може да познае само он си, който го люби. Кое е онова, което се крие в човек? Това е неговата душа. Добре е, че душата на човека е скрита. Колкото и да се облича външно, той все пак остава несъдоволен. Нито той е доволен от себе си, нито пък другите са доволни от него. Защо? Всеки търси душата. Само душата може да обича и да даде на човека това, от което той се нощае. Днес всички говорят за любовта. Всички цитират стиха, че Бог е любов. Но като дойде време да проявяват своята любов, те пропадат. Ако отидете в дума на човек, който говори за любов и посетите там 5-6 дена, вие веднага ще го поставите на изпит. Той ще ви пита За колко време си дошъл? Мислиш ли скоро да заминаваш? Любовта на съвременните хора издържа само няколко деня. Ако искате да запазите любовта на някого, останете в дума му само за няколко дена, а след това вземете си стая близо до него. Също време, но трябва да имате и материални следства на разположение, така че с нищо да не го ангажирате. Сега, като говоря за божествения свят, трябва да имате предвид следното положение. Който се готви за този свят, той трябва да бъде вътрешно богат. В божествения свят сиромашия не съществува. Кой човек е сиромах? Глупавият човек е сиромах, лошият човек е сиромах, лъжецът е сиромах, недъгавият е сиромах. Богат човек е онзи, който има знание, има сила, има любов, има добродетели. Сиромах пък е онзи, който е лишен от добродетели. Ако сиромахът има приятели между жителите на Ада, като отиде при тях, още на втория ден ще го впрегнат на работа. Ще го накарат до да купае на нивата. И вие постъпвате така с млекопитаящите. Те цял ден прекарват фада, впрегнати на работа от вас и вечер, когато се върнат от нивата или от полето, давате им малко храна, завързвате ги в дама и не искате да знаете за техните чувства, за това, което те преживяват. Казвате, говедо е това, то нищо не разбира. Не е така. И това го ведо мисли и то чувства. Докато е било при Бога, то е мислило по един начин. щом слиза на земята, започва да мисли по друг начин. Казвам, ако имате два вола, дадене ви доурът, да ги използвате, вие считате, че трябва да се отнасяте с тях като със жители на Ада. Питам, при развитието, в което те се намират, Можете ли да се отнасяте към тях по правилата на небето? Ако имате една огнена топка, можете ли да я гладите, да я милвате или целувате? Не, вие ще стоите далеч от нея. Както постъпвате с огнената да топка, така трябва да постъпвате и с лошите хора. Лошите хора са огън света. Ако речете да помилвате или да целунете един лош човек, Остата ви ще изгори и носът ви ще окапе. Защо? Той е нагрят до температура няколко хиляди градуса, която всичко изгаря и в пепел превръща. Какво се разбира под думата любов? Сега аз няма да, разбия, да обяснявам развитието на любовта, но казвам – когато се говори за божествената любов, ние разбираме, че тя дава необходимите условия за развитието на душата. Който попадне в ада, за него има едни условия. Който попадне в небето, за него има други условия. Защо? На всеки трябва да се даде нужното, т.е. онези условия, при които той е създаден. Ако намеря на пътя си едно растение, първо ще взема една голяма саксия, ще я напълне с хубава пръс, ще го посъдя в нея и след това ще го полея с вода. Ако срещна на пътя си риба, ще я поставя в едно голямо езеро с чиста вода, там да плува. Ако срещна вол, ще го пусна в ливадата да пасе свежа зелена трева. Ако срещна заек, ще му дам възможност да бяга в гората. Ако срещна птица, ще я пусна във въздуха да хвърчи на простор и свобода. Ако срещна човек, ще го науча да мисли правилно. И най-после, ако срещна ангел, не знам какво да правя с него. Мъчно е човек да се справи с ангелите. За тях няма място на земята. Хората едва сега създават условия в себе си за приемане на същества от по-висшите светове. Трябва да се направи място и за тях. Като се говори за Божествения свят, той не представлява нищо друго, освен сбор от разумни, добри сърца на хората. Тия сърца именно съставят основата на невидимия свят. Те са полета за работа. Ако дойде някой ангел на земята, трябва да има поне един ултар за него. Защо му е този ултар? За да принесе жертва на Бога. Вие трябва да приготвите този ултар в самите вас. Ако ангелът принесе своята жертва, той ще влезе при вас и ще почне да ви говори. Сега, като се върнете у дома си, Проверете, имате ли такъв ултар в себе си, на който ангелите да принасят своята жертва? Това е една от великите истини, която трябва да знаете. Като знаете тази истина, ще разберете какво значи да се моли човек на Бога. Ако се молите по стария начин, както до сега хората са се молили, нищо няма да придобиете. Този начин е изиграл вече своята роля. Сега за всичко се изискват нови начини, нови пътища. Никой не иска да чете молитвите на глас. Добре, нека ги чете тихо вътре в себе си. Както и да се моли човек, важно е молитвата му да е приета от Бога. Същото се отнася и до правенето на добро. Всяко добро, което направите, трябва така да е прието от човека, до когато се отнася, че ни най-малко да не го унизи. Ако му направите добро и го унизите, по-добре ще бъде да не правите това добро. Ама гладувал някой. По-добре да погладува, отколкото да го унизите. Като срещна човек, който е гладувал, питам го: Колко време си гладувал? Три дена. Нищо. Ти си герой и има още 40 дни. След това си вземам бележка за този човек като за герой. Като го срещна втори път и разбера, че е гладувал 40 дни. Аз съм първият, който ще му приготвя хубав обяд и ще му кажа Заповядай да си хапнеш и благодари на Бог. И Христос като пости 40 дни на последния ден огладня, и дойдоха ангели да му слугуват. До това време той трябваше да издържи, а при това беше оставен сам на себе си. Като говоря, че човек трябва да гладува 40 дни, ще кажете, че това е жестоко от моя страна. Питам. Постили ли сте по 40 дни? Не сме постили. Щом постите 40 дена, тогава ще ме опитате, ще разберете какъв съм. Който иска да бъде истински герой, да се кали, нека отиде в пустинята като Христос и там да прекара 40 дни в пост и молитва. Там той ще научи много неща и ще издържи изпитеси. А тъй да ходите тук, там да искате ми гостиня. Това не е правилно. Казвам, по физически начин не може да се влезе в Царството Божие. Царството Божие не е нещо физическо да се насилиш и да влезеш в Него. То е невидимо, вътрешно нещо. Царството Божие е вътре в човека и на сила не може да се вземе. В миналото пък и до днес още хората са правили опити на сила да превземат Царството Божие, т.е царството на любовта. Ето защо и до днес още момците крадат момите. Те мислят, че като откраднат някоя мома, с това заедно ще откраднат и любовта. И наистина като успява да открадне някоя мома, но любовта изгубва. С кражба работата не се урежда. Вие знаете легендата за прикование Прометей, който открадна свещения огън. Той открадна свещенния огън, но за го приковаха на скалата. Защо го приковаха? За да му покажат, че докато няма приготвено ултар, съответно място за свещенния огън, никой няма право да го свали от небето. Тогавашните гърци нямаха място в своите храмове за свещен огън. Жеците могат да крадат земния огън, и да го турят в кадилниците си, но да турят свещения огън своите кадилници, това е невъзможно. От този огън и кадилниците им ще се стопят и от тях нищо няма да остане. Единственото място, дето може да се тури свещения огън, това е човешкото сърце. Сърце, което гори свещенния огън, представлява извор на благородни и възвишени чувства и на светли мисли. Поет, в сърцето на когато гори този свещен огън, ще пише поезия с бял цвят, цвета на светлината. Защо няма да пише с червен цвят? Защото червеният цвят е на животните. Защо няма да пише с зелен цвят? Защото зеления цвят символизира материализма? Защо няма да пише с портокаления цвят? Защото портокаления цвят символизира индивидуализма? Защо няма да пише с син цвят? Синият цвят е на луната. Той действа върху въображението. Поетите гледат все нагоре към небето. Те търсят физическото. Значи, истинският поет трябва да пише с цвета на светлината, с белия цвят. Аз бих казал още, че буквите, с които ще, пише, ще се пише новата поезия, трябва да бъдат образувани от вълните на разумността. И тогава, като четете такава поезия, вие ще се свържете с унези разумни души, които са участвали при написването ѝ. Щом прочетете поезията, те ще си заминат. Жива, велика поезия ще бъде и новата поезия. Листата на живата поезия непрекъснато ще се вдигат и свалят според желанието на човека да чете. Ако той пожелае да прочете нещо от миналото, веднага ще дойдат разумни души, които ще отворят тия страници и ще седнат при вас, докато четете. И буквите на тази поезия ще са живи. Те се скриват и наново се явяват според желанието на хората да четат. Живата поезия нито се печата, нито по витрини се излага. Тя върви заедно с поета, а се разнася от ангелите из цялата Вселена. Аз ви запознавам с тия неща, за да имате широк полет, простор на мисълта. Това не е фантазия. Това е реалност, която се отнася до вечното знание, което е складирано в божествената съкровищница. За това знание именно човешката душа купнее. Да разполагаш това знание, значи да се намираш между любящи души, а и ти сам да се чувстваш в положението на ангел, който лети из пространството, от нищо и от никого не ограничаван. Жива е Вселената и всичко, което се намира в нея, трябва да съзнава този живот. Всичко в нея диша живот свежест. Имаш ли това съзнание? Дето минеш, каквото намислиш, за всичко ще ти се съдейства. Всеки ще ти отваря път да вървиш напред. Когато опътувате по земята, всичко е точно обратно. На всяка граница ще ви спират. Ще отварят куфарите ви, ще ви събличат, ще ви претърсват да не ви да носите нещо скъпоценно себе си. Ако при тези условия предприемете едно пътешествие през Европа, ще се натъкнете на големи изпитания. Щом човек се пречисти и освободи от ограничителните условия на земята, той може да предприеме едно пътешествие из Божествения свят, свободен от куфари от претърсвания. Обаче, такова пътешествие може да направи само свободния човек, който е завършил своето развитие на Земята. Всички куфари остават на физическия свят, а в Божествения свят човек отива съвършенно празен. Там знаят нуждите ми, нуждите му и всичко необходимо за него е предварително подготвено. В Божествения свят само душата на човека може да пътува. Всичко друго остава на земята. Това подразбира стихът «Отдайте кесаровото кесарю, а Божието – Бого». Докато сте на земята, ще работите. Тук има страдания, неволи, горчевини, противоречия, сиромашия, смърт, но трябва да минете през всичко това, за да се калите. Изпейте сега упражненията «Киамет зено» и в начало без словото. В пението душата главно трябва да взема участие. Човек може да пее по два начина – по обикновен начин и по разположение на духа, т.е. с вдъхновение. За да има вдъхновение, той трябва да обича музиката, да слуша добри певци и музиканти. Само при такива условия човек може да се вдъхнови и да пее хубаво. Щом пее хубаво, той ще мисли правилно, ще възприема красиви и светли мисли. Като слушате някой голям талант, бил той певец или музикант, вие се свързвате с него, а с това заедно и сред още същества свързани с певеца или с музикант. Всеки талантлив певец или музикант е колективен израз на много души, които се проявяват чрез него с цел да възпитават хората. Вибрациите на тия разумни, възвишени същества се носят далеч в пространството, чрез гласа на тия певци и с това оказват благоприятно влияние върху човешкия характер. Човек може да изпее една песен така вдъхновено, така прочувствено, че тя да създаде преврат във всеки, който я чуе. Вибрациите на тази песен ще се носят из пространството, ще се преповтарят от хората и ще останат за вечни времена. Същата песен може да се изпее по такъв начин, че е да не остане и помен от нея. Зависи как се пее. Малко песни има, които се разнасят из пространството. До сега, например, редки са случаите, когато може да се улови в пространството някоя египетска или индуска песен. Изобщо музика, която не остава за вечни времена в пространството, не е истинска музика. Ще кажете, че индусите имат хубава музика. Някой казват, че в Индия даже и тръстиките свирели и пели това се дължи на обстоятелството, че в тия тръстики се образуват дубки, през които, като мине вятърът, чува се някакво особено свирене. Възможно е тръстиките в Индия да свирят, но самите индуси не свирят. Индусите имали някакви песни, с които приспивали змиите. И така да е, това още не е музика. Че всяка майка има песни, с които приспива децата си, но тези песни не могат още да се приемат за някаква особена музика. Циганите, турците, често си служат с дайре, но и това свирене не е унази музика, която може да се отпечата в пространството. Когато сте неразположени, вземете едно дайре или леко, ритмично потропвайте с си върху масата 10-15 минути, и ще видите, че неразположението ви ще изчезне. Щом видите, че някой ваш приятел е неразположен. Потропайте малко с ръката си на масата, докато мине неразположението. Ако приятелят ти те пита, защо тропаш така, ти няма да казваш причината. Ще потропаш, докато състоянието му се смени. След това ще му кажеш. Направих едно упражнение което даде добри резултати. И тъй. Съвременните хора трябва да прилагат музиката в живота си като средство за възпитание. Ако продължават да си служат със старите методи на възпитание, те нищо няма да постигнат. Сегашните методи на възпитание не са нищо друго, освен дресиране. Възпитавате по този начин един човек и мислите, че той си е изменил, но щом го поставите при условие вън от тази дресировка, той се връща в старото си положение. Много индийци, които живеят в Америка, свършват там университет, живеят като американци, но щом отидат между своите съплеменници, те започват да живеят като тях, връщат се в първото си положение. Обаче човек може коренно да си измени само ако приеме християнството себе си, ако то стане за него плът и кръв. Време си изисква за да се внесе нещо ново в човек. Иначе нещата се приемат само външно. Казвам като временен метод, с който можете да си въздействате, това е ритмичното тропане от време на време с ръка по масата. Ще кажете, че това е смешна работа, че ще станете за посмешище на хората. Питам. Като ударите си умрук по масата и се заканвате някому, не е ли смешно? Някой се разгневи, лицето му се зачерви и той удря на масата си умрука и казва, ти знаеш ли кой съм аз? Знаеш ли какво мога да направя? Какво можеш да направиш? Като удариш с ръка по масата, едва ли можеш да повдигнеш един чувал тежък няколко килограма? С това удрене витуша не можеш да мръднеш, а още повече е земята да поместиш. Като биеш тъпан или дайре, поне състоянието си можеш да трансформираш. Често хората правят много смешни работи, без да съзнават това, а като им се даде някакво упражнение, те го считат за смешно. Съвременните хора трябва да работят за своето самовъзпитание, както и за възпитанието на младите, но по нов начин. Кармата на съвременните хора е голяма, тежка е. Тя е натрупана от хиляди години насам, и трябва да се ликвидира с нея. При това положение смешно е, когато някой се заканва на хората, иска да им покаже кой е и какво може да направи. Какво можеш да направиш? Ти имаш да плащаш хиляди полици и то се е от по хиляда лева. Изплати първо тях, че после ще показваш на хората какво можеш да направиш. Какво можеш да направиш без пари? Първата задача, която ти предстои е да изплатиш полиците си. Днес, дето мръднеш, все пари трябват. Щом имаш пари, пътят ти е отворен и навсякъде ти казват Добре дошъл! Това може да проверите всеки момент в живота си. Имате пари? Всички ви приемат. Нямате пари? Никой не ви приема. Имате знание? Веднага могат да ви назначат професор. Нямате знание. И професорска титла не ви дават. Вие трябва да имате ясна представа за онова, което можете да направите. Как ще имате тази ясна представа? Като се опитате да направите това, за което казвате, че можете да го направите. Например, някой казва Усите я мога да събира на едно място. Това знание ми е предадено още от дядо ми и от прадядо пра ми. Да ура обаче не мога. Да купая не мога. Да пиша не мога. Ако срещна мечка в гората, с нея не мога да се разговарям. Обаче има хора, които могат да се разговарят с мечки и ако ги срещне мечка в гората, път им сторва. Това може да ви се струва като приказка от 1001 нощ». Както и да мислите, това са символични факти и живота. Нека всеки се запита в себе си, аз мога ли да събера усите на едно място? Мога ли да се разговарям с мечка? Като ученици на школата дават ви се ред задачи, които трябва да решите. Тези задачи ще ви доведат до реалното, до истинското знание, на законите на разумната природа. Щом се домогнете до основните закони на природата, вие ще можете да въздействате на материята. Знание и сила се изисква за това. Има хора, на които направо не може да им се въздейства. Между такъв човек и вас трябва да има няколко души, 10-15 най-малко, като трансформатори, Та като мине енергия да през тях да засегне и дадения човек. Ако говорите на този човек направо, ще имате точно обратни резултати. Ето защо който иска да помага, да влияе на хората, той трябва да знае законите, по които да им въздейства. Хората са наредени в известни системи, които трябва да се знаят, за да могат да помагат. Казвате, еди, кой си човек е мой приятел, а аз го познавам добре. За да познавате някой човек, за да го наричате ваш приятел, вие трябва да сте в една система с него. Щом сте в една система с него, между вашите мисли и чувствания и действия ще има единство. Вие ще бъдете в хармония с него. Само при това условие между вас ще съществува Истинско приятелство. Възоснова на този вътрешен закон се образуват окултните школи. Сродни души, с еднакви сетенемежи и разбирания, събират се на едно място и образуват цяла система. Това не става на земята, но в невидимия свят. Всъщност, на небето съществува само една окултна школа. Тя се субсидира от разумни същества, които живеят в невидимия свят. Те създават закон и проверила. от Оттам следят за успеха на всеки ученик. По подобие на тази небеш... небесна школа, се създават такива школи и на Земята. Какви сте като ученици? Това не се определя от школите на Земята, но от небесната школа която държи сметка за всичко. Като отворите главната книга на Небесната школа, там е написано за всеки ученик кога за първ път е поступил в школата, кои са били тогава родителите му, как е вървял в училище по успех и поведение и как е завършил. Ако ученикът е преживял нещо силно, което не е могъл да разреши и поради това е напуснал школата, и това е отбелязано. И ако след няколко прераждания пак постъпи в школата, и това се отбелязва. Казвате, като сме записани в школата, какво ли ще научим? Ако за пръв път влизате в школата, нищо няма да научите. Да се задава такъв въпрос, то е все едно студентът, който влиза в университета да се запита. Ще науча ли нещо в университета? Той не може и не трябва да си задава такъв въпрос. Защо? Защото преди да стане студент, той е следвал при майка си 7 години, в отделенията 4 години, в прогимназията 3 години и в гимназията 5 години и навсякъде се е научил нещо. Най-после той влиза в университета, дето учи още 4 години. Значи, той е станал момък на 23 години и едва е свършил един факултет. Ако иска да свърши 4 факултета, трябват му още цели 16 години. Тъй, защото за да се каже, че някой човек е горе-долу образован, трябва да учи 35-36 години. Следователно, като стане на 40 годишна възраст, едва тогава той може да изучава основния закон. Любовта към Бога. Тогава той влиза в квадрата. Към 30-та година човек минава една криза. Решава се неговото положение, дали да стане човек или няма да стане. На 33 годишна възраст той ще бъде растнат на кръст. Ако може да оживее, да възкръсне след това растване, велик човек ще стане от него. Ако умре, ще го погребат, паметник ще му поставят и ще пишат Тук лежи млад поет, който живя, бори се с живота, но борбата го умори и той умря. Значи, от 40 година нагоре, след като е минал Възкресението, човек може да работи съзнателно, да започне основната работа. Питам, какво правят съвременните хора? Като станат на 40 години, те казват, ето 40 лазърника вече лежат на гърба ми. Какво можем да направим от сега нататък? Ако разсъждавате по този начин, това показва, че нито разпятието сте минали, нито възкресението. И наистина, при това положение, вие нищо особено не можете да направите. Голямо нещастие ще бъде за вас, ако на 30 годишна възраст не ви намерят някъде и не ви разнат. Ако не посипете дрехите си с нафталин, молци ще ги изядат. Същото може да се каже и за човека. Ако на 30 години не го посипят с прах, молци ще го изядат. Пръхът подразбира страданията. Страданията пък означават кръста. Аз не говоря за кръста в буквален смисъл, но в преносен. Разпъването не е външен, но вътрешен психологически закон. Няма по-страшно нещо от вътрешното разпъване. Ако можете да издържите на това разпъване, вие сте добре посипани с нафталин и никакъв молец света не е в състояние да ви изяде. Не сте ли посипани с нафталин? Всеки молец може да ви изяде. Дреха, наядена от молец, нито се продава, нито се употребява. Дреха, която молци не са яли, тя е на мястоте си и всеки я желая. Бъдещите дрехи, които ще се продават, ще бъдат от стъкло. Молци няма да ги нападат. Докато се отвълна, все ще има дупки от мулци. Мулците представляват лошите мисли и чувства, които хората често хранят в себе си. Сега запомнете основната мисъл на тази лекция. Тя е следната. Никаква поезия, никаква музика, никаква наука, никакви обществени дела, никакво приятелство не могат да съществуват ако човек не приготви в своето сърце жертвеник, ултар, на който ангелите да принасят своята жертва на Бога. Дето няма жертвеник, там е място на страдание. Там е адът на живота. Дето има жертвеник, там е място за правене на добро на себе си и на ближните. Място Заслужене на Бога. Верен, истинен, чист и благ, всякога бъди. 20 лекции от учителя държана пред общи окултен клас на 9 февруари 1927 г. в София.